Ja, varmt välkomna till Pelpodden. Denna torsdag som det faktiskt är Spelar in efter alla de här omgångarna som har varit Vart lite extra omgångar så att allt har kommit i kapp Alla har spelat 36 matcher Och det är ju extremt spännande inför de två sista omgångarna Och med oss för att ta oss igenom detta Kaos av känslor som det faktiskt börjar bli här nu är Per Bengtsson Och Robin Johansson Hallå Och ja, vi kastar vi oss in i det här jag jag. Ja. Uh, I lördag så hade vi En match som verkligen var lite oväntat Resultat i får jag säga uh, ja, ja. Wigan Newcastle 4-0 Ja det var det Lite var... galet uh... Sanslös kollaps av Newcastle där Och en fantastisk insats Från Wigan uh, Det är så man inte komma direkt ja, är verkligen. Inte... Nej det var överraskande Som bara den får jag säga men det var... det var Victor Moses var ju grym mm. som fan så, mm. eh, alltså Jag vet inte vad som hände med Newcastle, de, ju, tycker jag, de har ju ändå varit hyfsat stabila Det är inte några jätte mm. extrema sådana... Det är väl det där de ligger ändå där de ligger på grund av att de har haft en ja, bra säsong Man glömmer ju samtidigt mm. att även om de ligger där de ligger så har de sådana som Mike Williamson i backlinjen och, Ja vi ja. håller inte alltid alla gånger så Det är ju så. så då Nej men, Nej, Nej det, det är så för Han då äh, väl bakom ett par målen I alla fall om jag inte missminner mig Ja, jag tror också mm. det, det var, Men det var, det var väldigt överraskande Det var extremt viktigt för Vigan mm. Som fick lite andrum där nere faktiskt. Verkligen ähm. De klättrade upp hela 37 poäng och har ja. det lättaste spelskönet att få nu faktiskt De har ju Blackburn och Wolves kvar Ja, ja, de klarar sig då, alltså. Det, det tror jag Vilket jag tycker är tråkigt mm. För jag gillar inte dem Eller gilla. men de är så de är de har flit, Bra men, flibor, tycker jag är de ja. Det är det som är det jobbiga ja, det är det. Men eh, ser jag att de lag så är det väl Mest fantastiskt att de lyckas För det ska de inte göra med den Ekonomin och det laget och den Nej. traditionen de har Så ska de egentligen inte vara starka nog Men det är ju bara Alcred till uh, Martinez Som har gjort ett fantastiskt jobb Och nu lär de väl säkert tappa ja. Moses i sommar också Han uh, har ju bara ett år kvar uh, På sitt kontrakt Så han har väl indikerat Att han inte vill stanna Jag har förstått Och uh, Antingen får de ge ett guldkontrakt Eller så säljer de han i sommar För att uh, få ut något Och det lägger väl finnas intressant för honom Om man säger så jag tänker på den uh, våren framförallt han haft oh. ah, Ja Ja verkligen Det är ju ändå ingen begåvning dessutom Då brukar man kunna få kan en del slantar för Kan spela vänster kan falla snabb uthållig Det är hela paketet Ja oh. Nej men det var överraskande Det var som starkt av uh, eh, Wigan och det kändes som Newcastle brände sina chanser Där fast sen så har de ju Bounce tillbaka som vi ska prata om senare Faktiskt mm. var det ju intressant Det var ju en eh, Extrem start Den här, eller den här, lördagen Var ju extremt målrikt Det var fem av sju matcher var det ju minst tre mål i Och sen var det ju eh, fyra, eller, nej, fyra mål i två Eller tre matcher Och sen åtta mm. mål i en match det rann iväg mm. Mm. Det gjorde det, det på, på fler håll Men det är väl så i slutet av säsongen Det är lätt att om det inte är så att man har extremt mycket att spela för så är det lättare att man... Det är lite konstigt bara för både Wigan och Newcastle hade ju det men det finns ju på vissa andra av de här matcherna. Där är det ju inte lag som har... Det är vissa av de lagen som inte har så mycket att spela för. Och då är det lätt att om man släpper in ett så kanske man släpper in ett till mm. och sen så helt plötsligt så behöver man inte... Man tar inte ut sig så mycket som man skulle gjort om man skulle totalt kämpat för att hänga kvar till Det såg vi i en annan match, men. Här. om vi ser så. Ja. Det är det vi ska vi börja ge oss uppåt då. Det var ju ganska många mästarna ja, matcher här. Ja. Vilken matchen. Mm. Ja, den är matchen. Som, som vanligt så Aston Villa kryssar 0-0 ja. mot Br Bromwich tar ja. viktiga poäng ja. även om de fortsätter att inte vara ganska icke underhållande. Mm. Ja. Nej, det är, är tråkig, säga. Alltså, det är bara tråkigt. Förra månaden har jag ändå ja. tyckt hyfsat bra eller för... Om ens de vill Men de har haft lite mer spännande spelare då Eller på den tiden När Det var ju när var fortfarande var kvar Och Agbon mm. Lahore var mycket häftigare än man är nu Så mm. Då var det lite mer Flärd runt om ja, det Emil Heski var inte så gammal då Och En Zambia hade ju Hade kunnat vara den spelaren i år Men har ju inte fått ut någonting av väl mest var skadad Barry Benn, ja, ben, han, han är ju också en jättebra spelare i grunden, ja. men Hovel, han hade ju sin ja. rattfylla grej och har sen inte spelat särskilt ja. bra heller. Steven Ireland hade en fantastisk match bortom mot Chelsea, men det är väl när man kommer ihåg från hans säsong i princip, och backlinjen har varit ja. helt under isen, det Ja, 50 mål är väl inte det är jättefall det det. men det är inte bra med Villas som och framförallt att de har så svaga på fasta situationer där de måste bli Nej. mest hörnmål av alla lag i ligan så mm. ja det känns lite ja, okaraktäristiskt <laughs> bara tre poäng ner till strecket mm. ja det är ju det jag, jag har ju räknat och kollat och grejat här och liksom tar, tar de jag tror att de ligger verkligen i riskzonen nu alltså de, ser har ju bra ut. de har ju bättre målskillnad mm. Än alla de under mm. dock. Så det är, de, kan, de kan inte mycket väl klara sig på målskillnad För att ja, Både QPR och Bolton måste ju ta Fyra poäng fyra poäng Och det gör mm. de ju inte QPR har ju väldigt svårt skillnad mm. Också, mm. Ja fan i sista matchen Ska de ta poäng Där är det, det gör de ju inte mm. nej Men de klarar sig ju Även om man kan hoppas Ja du kanske mm. hoppas Okay. Ja, jag kan hoppas det. Det får du fan göra. Nej, men de har, nej, det är något de har liksom minus 14 och Bolton har liksom minus 31. Ja. QPR har minus 23. Den målskillnaden ja. tar man ju inte igen. Ja, jag, jag, jag, jag tror den här poängen blev den, den vikt, sista mm. viktiga. För att ja. Tottenham och Norwich kan bli svåra de sista två matcherna. Men det här var nog den viktigaste poängen faktiskt. Även mm. uh, de är... De, de, Ja, hänger sig kvar det är ju bra, de har egentligen inte så fruktansvärt De, de har ju vissa ro, en del roliga spelare, fast de, de inte, presterar inte riktigt lika bra längre Sen tycker jag, Det jag tycker så konstigt att inte Ireland inte han, han han Jag tycker alltid han spelar hyfsad bra när han är på plan Men han är inte så han är ju ganska bra ålder också, han borde ju kunna bli den som ska försöka styra det där mittfältet under ett par mm. år Mm. Det är någonting som inte funkar, han är ju, st han är ju lite strulig Ja, det är väl lite så För jag, i några i jag matcher har, jag sett, har han ju varit dominant, på ett mil dominant Men han har liksom lagt sig extremt några mm. bra passningar ja, det har ju lidit ganska mycket av att Darren Bent har varit borta nu hela våren också Ja, så är det ju Så man inte glömma, men andra så sidan det sprudlade vi inte direkt när han var frisk heller de har, näst minst, vi kan så här, de har näst minst vinster i hela Premier League för Wolverhampton vunnit färre ja. Så, ja, frågan är om McLeish var kvar Ja, kryssar, kryssar sig till, ett. till kontrakt, verkligen. Det är ju verkligen av ägaren i så fall mm. att underkänna sig själv och hans arbete I och med att det var ändå en McLeish var väl den Ready Learner-utnämning så, tänkt... ut, ja. mm. så jag tänkte på sakerna Roy Han, ja. var det han sista match? Nej, han kör vi min ut eller? Ja, han, har, han ja. är med var nåt för sista också ja. För er som inte vet vad vi pratar om Så är det ju West Bromwich tränare Roy Holtsson, som är även är känd för att han var Tränare i Oddwall bland annat Tycker jag är nästan det roligaste ja. Här i Sverige Han är ny förbundskapten för England Och var väl det billiga, lätta alternativet Är det många som säger Ska vi ta den diskussionen nu eller ska vi ta det senare Och prata lite om Roy kanske vi kan väl ta det nu. Ja, ja. ja vi mm. återkommer ju inte till West Bromwich är vi ju inte så. Nej, då kör vi på. Vad tror ni om utnämningen? Varför? Och är det bra valet? Många av det jag läser har varit inne på att det är, ett, det är ett väldigt konservativt val, och det passar väl in i profilen som Bernstein i FA har. Att han är en väldigt konservativ herre Och som sagt, <skratt> han satt på ett utgående kontrakt. Det går ut nu i sommar. Han är ett tryggt val liksom, Han har ändå liksom Fruktansvärt mycket rutin Har tränat eh, Landslag tidigare Har gjort ett bra jobb I, i OS Bronwich Och eh, Är väl en ganska trevlig person också Som är lätt att ha att göra med Ja eh, Och det, det, det är liksom Ett mjukt val Kan vi säga det är inte som eh, Det är, det är ju, ju, sten som Capello. Nej, men det känns... Det känns personligen så känner det jag det är Roy som vinner inte ett, ett mästerskap. Men, han ju eh, inte bort sig heller. Jag, nej, han ju inte bort sig heller. Det är, ju där, det är väl det som är grejen. De, de kanske bara vill ha lite trygghet nu. De, de måste ha någonting som är hyfsat tryggt mm. för det här. Sen så, jag tror jag inte det kommer att gå bra. Eh, eller bra De kanske kan ta sig vidare från grupper, men det ska ju extremt... Så får du se att de ska Skra ta en medalj i de ju också Ja det hade jag ju också ja. Men Capello då, då, då, då fanns det ändå det fanns ja. någonting där som Skvaldrade eller viskade om någonting Som kanske är, är lite mer Glamoröst Och det känns som han är en tränare som kan vinna mm. Stora saker på ett annat sätt än vad Roy kan göra mm. Men det är så Jag tror inte billigt är nog en bra grej också Att de är för ja. Eftersom man var utgående så är det lätt att ta honom Han är ju han är extremt välkänd Så det är inte så att det är något konstigt så... Nej det jag har hört i England är ju mycket att det har varit mycket av Pressens favorit har ju varit Den gode Willer Diller Harry så att säga Harry Redknapp i Tottenham mm. Och eh, Pressen var väl lite missnöjda med detta De är lite polade med honom också Hade hoppats på lite så till lättillgängliga träningar Och kanske lite off the record med någon öl Eller något jag vet inte Uh, och då får man uh, Roy som är lite mer, en gammal lax lite striktare coach kanske. Harry skulle ju säkert göra uh, bättre på lång sikt tror jag. Eller så att han, han och. Uh, jag ser ju. Eller, eller jag ser ju. Det är lättare att se att han skulle kunna ta och ägna ägnan till större framgångar än vad Roy kan göra faktiskt. Uh, mm. Men nu har ju annars, jag Anna, fick ett fyraårskontrakt mm. nu. Det är ju, mm. det är ju över. Mm. Det var nästa EM, EM. Ja, näst, ja. Nästa mm. nästa EM också liksom. så det, det är ju två mästerskap Och sen vet jag inte Om fyra år vet man inte Vart Harry står Harry har aldrig byggt Någon dynasti på någon klubb Utan han är ändå ganska Ett kortsiktigt val oftast tycker jag det, det märker man ju oftast I Hur det så gått för klubban Han har lämnat att de har Crumblat lite efter att han har stuckit uh, Så jag vet inte om han hade varit rätt val för uh, England då Nej, det är säkert, men det var, det var mest att alla, alla ville mm. ha honom ja, Det känns som att den chansen kanske försvinner lite uh, För att om, fy, om fyra år så kanske han är inte lika sugen Han är inte purung, är inte purunga, han ju inte uh, Och sen vet man ju aldrig uh, hur det... Hur det vart han spelar överhuvudtaget Eller spelar han mm. tränaren uh, mm. Vad är han, han? är en bra bit över 60, 60 65 är liksom som, Då är han 70 snart Då blir det säga bli såhär 70-åriga manager är inte så jävla hett att ta in oftast då, särskilt, eller Framförallt inte om de inte har varit eh, Tränare Det är en sak om man tar in en gammal tränare Som har varit där förr Då känns det som att mm. man har lättare att ta in En, en äldre tränare Att han skulle ha varit eh, Tränare för England för länge sedan Så kanske Det skulle varit lättare att plocka in honom Men det känns som att tåget kanske går lite för honom nu Jo det gör nog Det lämnar stationen Faktiskt Men Ja det är mm. Det är väldigt intressant framförallt med tanke på att Det har varit så Att det snackar så extremt mycket om att, han, att Det är han som ska ta över Från alla håll ja, de, de riktiga jag hört var ju att det var, han var för dyr att läsa alltså. Jo, det, det kan jag tänka mig Framförallt med tanke på hur det går för mm, mm. Det är ju lite ett, Vad ska man säga uh, Ja, jag tappar mitt resonemang direkt Men uh, att, uh, för Roy där Av uh, uh, liksom Roy och Harry Så man har roginellt på Vilket av alternativen än hade varit för de har aldrig fått i årsvärd större med så här kort vars. Nej. Nej, det bästa, det bästa även om man vet hur det skulle gå, så tror jag att om Capello skulle vara kvar, tror jag att det skulle gå bäst. Mm. Det, för han har ju bra fasit, Han har ju väldigt bra facit De har ju, Kvalet har ju gått mycket bättre än mm. du kan göra. De ja. uh, såg ju väldigt stabila ja. ut Alltihop alltid liksom. upp. Nu, nu går de in med en lagkapten som. Jag är fortfarande den som inte har läst upp eller löst. Mm. Ja, jag tror ja, att alla möjliga väldigt, och, skador på unga sp spännande spelare som ja. skulle kunna ha varit med. Då de det ändå lyftal av det. Kappel väl ändå lärt sig läxan ifrån VM där det var lite. Mm. Stul. Exakt. Uh, man ser det Och sedan glömmer man lätt att även om de åkte ut med 4-1 mot Tyskland så var de ett felaktigt bortom ett mål att ha 2 2 Då vet man inte riktigt. Vart matchen kunde ta vägen och gå, för då var det då momentum i England Absolut, jag vet inte riktigt vad fan jag tänkte på jag kände, De har ju ingen riktig, vilken forward är det som är het? Det är ju Rooney i så fall ja. det, är ju bara, det är ju bara Rooney Eller så, det är frågan vad, vad som, vad, Framåt det ser jag ju stora problemet kommer ju att vara till EM mm. Men han kommer ju Han, han är redo jag läste, men Det var väl litet sätt Han kommer väl inte gå in från start Men han är, är redo att vara med i truppen Och agera inhoppare mm. Men å andra sidan så är han 3-4 ja, månaders match och träning Men å andra sidan så ja. Han <laughs> är ganska primitiv Anfallare eller spelare Så det kan väl ja. vara verkligen Chansplats där om inte annat Okej, Jag tycker att England har en del Bra pusselbitar Med att bara liksom få allting på plats För de har ju Speedy Fiolkott Som har varit Bitvis briljant under säsongen Och ibland så är han de den typiska Sprintspelaren som bara försvinner helt i matcherna Och stabilt In i mitt fält mm. Jättebra City Lampard, Gerard, vet man var de går för Ashley Young Kan säkert fixa några straff Mm. Stewart ja, Kanske tycker jag också ska nämnas ja, i sammanhanget. Ja, det är jättebra säsong. Och, mm. ja, jag kan ju väl säga att Downing, men han har väl ändå precis lite i landslaget när han har fått spela i alla fall. Till skillnad från klubblaget. Ja. Och Backlingen, ja, det mm. Terry, Rio, Young, eh, Coleman och eh, Jansson. mål i. Mali. Det är inte så illa. Jag kanske den delen. Eh, Småling. Mm. Jones, om han nu får chansen Ja, Richards, Richards. Det är ganska bra backlinjer ja, det, är det, det är den. två backlinjer ja. som är bättre än Sveriges eh, så jag menar, det är, det är, Som alltid Finns det bra grejer där, Men det är väl eh, mm. Det är väl oftast spelidén Som är brister i Att det är passivt så långsamt Eller att de oftast Tar ut sig för tidigt i matcherna Jag tror man mm. Jag kommer ihåg att jag läser det någon gång Men det var ett sedan med att England, allt som oftast i sina uh, uh, mästerskapsmatcher, gör målen under första halvlek. Och sedan kroknar de i andra för att de har kört slut på sig. Mm. <laughs> Klassiskt nog. kan nog lägga något till det faktiskt. Jag tror det var så i alla fall. Det var VM 06 i alla fall. Då gjorde de alla målen i första halvlek. Om inte besvinner mm. mig. Det stämmer nog. Bra. Eh, men eh, ja, det blir väl ja. intressant att se vad för formation och eh, upplägg som Hodgson tillämpar. Han är ju i en liten 4-4-2-gubbe. Jag eh. mm. tror det kan göra England gott så alltså, att köra 4-4-2 istället för massa konstiga 4-5-1 med typ bruni längst fram och sådär som de kört. Mm. Nice. Att de tror det kan vara vettigt Har oh, man inte jättebra striker så länge kan det vara bra att ha två När resten av laget precis <laughs> <Ja. laughs> lite större målchans Ja Ja, ja. Vi lämnar väl England? Håller jag på att säga här. Vi lämnar längs anslag i alla fall fallet för stunden. Yes. Och gå till den målrikaste matchen. Swansea mot Wolves. 4-4. Oh. Det här var faktiskt oh. imponerande. Det var äh, Wolves som inte har någonting ja, att spela för. Jag hade bettat på att Swansea skulle vinna med. Vad är det? Jag körde nog HCP. Ja, att du. 0-1 till Wolves Och så hade Swanser liksom 3-1-4 Så bara men Sen detta sitter så jävla gött. Nej, det gjorde det fan inte Vad <laughs> håller de på med? Nej, det var sjukt Så gött hur När Swanser började göra två mål Vara första mm. fyra minuter Första två minuter ungefär innan den Låde bakom ja. till Reese Nej, ja, det var sjukt ja, det <coughs> Men det är det... Dick Raider, absolut. Det är ju inte gjort av Wolverhampton mm. han har bara visat visar ett sånt ja. Kämpaglöd Men, ja, Men sen är det är väl lika mycket swansea att de bara Liker ner sig, det är väl också Ett tecken på att säsongen går mot Till slut och att det inte är all lika ja. Fokuserat, för det var en del Enkla mål Wolverhampton fick Ja, mm. ja det var det, absolut det var Det har det tror jag har mycket med att göra mm. De, de känner inte att de har någon del chans att komma Nej. upp så att de får spela i Europa För att det, det är ju för högt, det är för långt upp till mm. Mm. De kan ju bli så att uh, och och det är ja, Precis, och de, Swansea, de två sista matcherna har de, Manchester United och Liverpool mm -hmm. lite, så, De har inte jättekul avslutning så att jag tror de är ganska nöjda Och redan börjat gå på semester Mm. mm. Hoppas vi på Ja, ja, faktiskt. <laughs> Gör vi. Ska, då kikar vi lite upp i tabellen. Vad var mer mål här? Bolton, Sunderland 2-2. viktiga po viktig poäng för Bolton S trots att de kanske helst hade velat ha en liten trea. Ja, mm. faktiskt. Det var en ganska bra match för dem att ta tre poäng också känns det som, just med tanke på att Sunderland har inte varit så jätteheta just nu. Plus att de inte heller har någonting att spela för egentligen. De finns ju en liten chans att de skulle kunna ta sig upp på Europa-plats men ändå inte. Eh, så det är, det är lite så, eh, inte förvånande men eh, det var en verkligen bra chans för Bolton känns som om de inte kunde förvalta hela vägen. Mm. Kevin Davis som gjorde båda målen eh, har ju varit ja, väldigt eh, svag i ligaspelet och del tidvis petad. Mm. Hade vi stod väl bara på tre mål Innan den här matchen tror jag ligan men ja, eh, fram som den kaptenen brukade vara eh, leverera. Ja, fan fan vad, fan vad nickade in det andra målet fan fan fan fan fan Riktigt snyggt Det är nog ligans bästa fan Fortfarande Ja det är fan Ja Han i Ivanovic, Vidic. det är. fan fan fan Ivanovic fan fan fan fan Arti. Nej vad säger jag inte Arteta? Kay Hill menar jag var... Jag ett skämt, jag hade missat på något slag ja. ja. Kay Hill menar jag Ja Kay Hill, ja. Så han, han är ju rent tekniskt en mm. av de bättre i alla fall Det måste man ju säga ja, Alltså han är ju bäst per <laughs> centimeter då. Ja det känns som att... vi pratar skulle något annat nu Ja han är ju 1,75 tror jag Ja, Sen var det ju... bäst per centimeter till den tror jag Sen kan vi notera, notera Det ju att inte... Sebastian spelar, vilket är väldigt bra. Ja, det är ju så. Att han får vila faktiskt. Det deprimerar sig väl. Ja, ja det, det, han, mm. det är ju så. Men det känns ju som att han om det skulle vara ett annat läge, mm. att de kämpat mm. för någonting, så skulle han ju troligtvis ha fortsatt ja, spela. Vilket är skönt mm. att de ändå fattade bra beslutet för både Sverige och för nästa säsong mm. taget för honom. Ja. Att han får vila liksom. Ja. Väldigt vettigt Ja, nej det är ju extremt bra för Sveriges EM-chanser i alla fall Att han kanske kan vara med <går> Utan honom är jag inte så mycket Nej, han är, han är ju En av våra viktigaste Verkligen mm. Nej, men du, Sandlund, ja. de är ju nöjda med vad de gör Martin har väl, har väl gjort Tillräckligt bra ifrån br sig man behöver ju fila på nästa säsong kan jag tänka mig Bent är ju som vanligt klasspelare som vanligt. Mm. <laughs> ja, nej, var. Um, sig, det var, det var ett, ja Det var ett ganska bra, bra mål i ja, och bra. Ben, det var Det var ju ett bra avslutfall Det var väldigt fin framspelning också ifrån Coldback Och som Bentham tog mig steg Det var ju ett bra mål mm. Spelar Coldback fortfarande vänsterback? Kommer inte ihåg jag inte Nej jag kommer inte. Han har ju gjort ett par bra matcher och en väldigt dålig som vänsterback mm det är bättre än Wayne Bridge. Men det är ändå imponerande att man som mittfältare ja. kan ju Ja, men har man okay. Wayne Bridge som konkurrens mm. där så... Ja, Nej, det är klart. Ja. ja. Nej, Wayne Bridge har inte varit bra sen. Exfru. Jag X inte vad det kan bero Nej, på. Jag ska ju vara korrektad. Var ja. de exfru? Det är väl en gammal YouTube-video, typ, men jag, jag, visst, det är inte osvärt, men ändå jag tror... det var väl. Det jag har läst, jag kanske har någon, men det var ju ändå hans ex tjej Jag kommer ihåg om de hade barn ihop, men det var ändå liksom långt tag efter de har några Månader i alla fall. Okej, okay. jag tror de, att det var under själva nej, grejen Nej, att det var liksom. Nej, det var, är mest som de är polade egentligen. Och, proportionerligt egentligen mycket att Så eh, ja. som mycket skit för den grejen. Det jag menar det är det ja. ändå slut så what gives? Jo. Men, men sen kan jag vara jag vet inte. jag, ja. dom, jag undrar om inte de kanske var hyfsat bra polare mm. han och Terry och då man vet inte deras personliga relationer Sånt ser man ju inte riktigt lika Nej, det nej kan vara känsligt, men det ser liksom men det var ju ändå lite så att säga. Mm, jo. jo, det är klart. Men mm. man ändå umgås med ja. ganska mycket dagligen. Men utifrån de rubrikerna man läser så är det ju som man får ju uppfattningen verkligen att det var ungefär typ mitt i hennes graviditet. De göttade till det om man eh, ja, ser ja. gå på tonläget. Ja. ja, så är det. Så du förlåter John Terry? Yes, ja det är bra. Jag är skönt mm. att jag får sånt här förklarat för mig när man missat och missförstått Lite Ja. Eh, nu sitter vi på en ett, ett, ganska spännande resultat faktiskt 1-1 mellan Stoke och Arsenal vilket faktiskt gör att Arsenal eh, tappade det här ja. ledningen de hade mm. om sin tredje plats. Arsenal hade ju ja, jävligt det är konstigt på något Arsenal Wenger blev av Stoke publiken måste ju bara tillägga att eh, det var ju något tillfälligt slut i och så att eh, när de fick någon frispärk emot sig i Arsenal så och det är händer upp i luften bara, Vad håller du på med Och sen såg man hela läktesektionen bakom honom. honom gjorde en så här sporadisk Det blev som en sporadisk våg När de härmade honom Så det var ganska gött gjort Fast andra sidan så var det också jävligt fult gjort När de buade ut Ramsey Som bröt benet på ja. Italien för två år sedan när Shawcross ja. körde över så. så det är en idiot grej, En kul grej så, Plus som mm. för Stokes publik ja. Men man såg verkligen att han Så jävligt gärna ville vinna den Om inte annat för tredjeplatsen Men också för att det är Stoke När han uh, är så desperat så att ja. han slänger in Shamak på slutet liksom mm. Mm. <laughs> Det är konstigt att de inte lyckas bättre mm. Petey Crouch, bra häng Alltid en kan Han gjorde det han, han, det han kan. Mm. Jag vet. Ja. Nej, det var lite så de, ja, de kommer ju klara det ändå Arsenal de har inte två ju två lätta mm. matcher kvar. Eh, så jag tror ändå att de tar den där tredje platsen. De bör ta sex poäng hemma mot Norwich och sen borta mot West Bromwich. Det ska ju inte vara några mm. skulle få problem. mycket problem. Nej. för Ja. Vi kan säga att Newcastle läver droppa poäng i någon av de två tuffa matcherna de har kvar och därmed tappa hänget. att toppen vet man ju inte riktigt vart man har. Nej, de blandar och ger verkligen. Även om de verkar komma i på gång så vet man, vet man att katastrof katastrofen lurar runt hörnet. <laughs> Men det viktiga är väl egentligen att bara inte slippa ner och åka ner till fjärde platsen för det är. Jag har ändå känslan att Chelsea förvinner Champions League nu och tar den platsen bara, bara för att nu när de har spelat ja, bort sig själva ifrån ja. Det känns ju givet. Ja, faktiskt. Det känns jävligt givet. Mm. Ja, det känns väldigt skrivet i stjärnor där. ja Tyvärr får man säga. Jag ser inte visst, de är, de är bra... Uh. Bayern München, men Chelsea har bra mm. spelare så alltså, det är inget att snacka om De har spelare som är bra mm. när det gäller Framförallt ja. Även om mm. avstängningen, till trots, det jag tror det kommer Kommer liksom rinna Adrenalin ur öronen på dem När de går ut, för liksom De, de har den torsken eh, I Moskva, för visst har ju Bayern Där mot eh, Inter, men mm. eh, känns ändå som Chelsea liksom Brinner och har större revanschlusta Uh, mm. sista chansen Hansen, också oftast eller för många och eh, Bayern fysiskt hemmaplan men känns i i magen Det hemmaplanliga mm. börda också så ja, det. Absolut. Det är väl också ganska jämnt mm. med Nej, det var... också. Hur skulle det vara? Jo var där är det. Var det en miljon tyst, eh, Bayern München fans som hade ansökt ja, om netter tror jag. Helt Helt sjukt Jag tror det var också på säga det är derbyt Eller inte derbyt, men Dortmund spelade hemma mot Bayern Så var det också här, typ 800 ja, 000 ja. Eller ja, flera hundratusen i alla fall Som hade sökt om bljett också och Ja, yes, gött. och få bljett i i så fall Ja, det är en jävla grej Ja, ja vart var vi? platsen Arsenal Nej, ja, just det. Vi är Premier League pratar vi om. Mm. Eh, vi ska vi lämna årsdagen, mm. mm. Robin van Pers. Gjorde du mål för första mm. matchen i spel? Ja, ja, i spel på typ sju mm. match. Ja, mot mm. Ja. ja. Mm. Mm. Okay. Vilket. Ja. Vilket är lite mm. intressant. Men det är inte så konstigt att ha en sån form som han hade. Nej, kan nej. man inte hålla länge som helst. Nej, så är det ju, det måste ju mm. sluta för eller senare Och det är väl också oh. det att När man inte har någon Avlastare Som eh, Arsenal, i och med att han är liksom Ensam poängspelare på topp I Arsenal Då är det ju oundvikligt att sådana saker kommer För man måste ju ändå få chansen att andas och vila eh, Liksom mm. inte bara Ha all börda på sina Axlar Jo. jo. Mm. Då tittar vi på en annan, jag ser ju mycket målrika matcher är det, ja, det är... i här i början av veckan. Eh, Everton Fulham 4-0. Ja. Så du sjunger om det. Mm. det Två nya målet av Gjelavic. Ja. Man... Mm. ser ut väldigt bra ja, värmning. förresten har. de som Jelavich och Papicic. Det är ju det är ja. sjukt hur bra att du har slagit ja. till alltså. Det är riktigt bra. Så Det är att de är mål för varken Papistici eller Djellavits tycker jag känns som några fruktansvärt bra fotbollsspelare. Mm. Eh, de, de är bra på att göra mål, fast det är inte så att jag känner att de är. De är inga, inga kompetenser. -kompetens, nej, nej ingen roliga kompetenser. Nej, exakt, eller så här, de är inte så sammanlänkade i ja, spel för... De skapar kanske inte chanserna själva På samma Nej. sätt utan det blir kanske oftast Att de tar tillvara på situationerna mm. Ja men mm. de är De, säga, de har mer Darren Bent i sig än vad de har Didier Drogba Om man ska införa ja. liksom, ja, men Det, det, det, det är ju så det, Jag har tänkt, så har jag tänkt det på eh, Den gode Fernando mm. till exempel som har haft en så Men han är ju fortfarande är han en så mycket bättre fotbollsspelare Än både Gällavich och Cece förlaget mm, ja. Även fast han inte har gjort målen Så är han ju så fruktansvärt det Springer ju helt rätt Och tar försvarspelet på ett annat På ändå bättre sätt Och allting han, har ju, han är ju en bättre fotbollsspelare helt enkelt mm. Mm. Men de är, Men goalscorers eller killers de är ju, de ju man ska inte underskatta Nej, dem alls verkligen inte det är, ju, Nej. De, det är målen gör ju sitt förlaget också om vi säger så Ja exakt ja. och det är det, man alltså det är eller självförtroende run de är på framförallt eh, CC där ah. de två målen igår fy fan ja mm. ah. Vi, vi, vi ska ja, prata om det bara, här um... sen Det blir långa, långa Orationer Vi ja, fan, in. jag håller med Det är Nej. helt vansinnigt Men Everton är imponerade Jag tror det var viktigt att de fick tillbaka PNR För jag tycker mm. han är väldigt bra Han är riktigt bra, riktigt viktig i det spelet mm. också Sen har ja. viktig... de tappa Artheten ja, En annan viktig sak eh, Som eh, Det är att Fellaini har kommit igång mm. också Han, han var ju mm. inte bra i början av säsongen Men nu är han ju han, har gjort, han gjorde ju mål nu den här matchen Han gjorde mål innan han har gjort Han han mm. vinner mer boll Och är där och är jobbig jävel som han måste vara För att Everton smittfält ska vara mm. Ektra slaggriktigt mot United borta mm. liksom senast och problemet har väl mm. varit Med, med Fellini han, han är ju en av Premier League's bästa bollvidnare Men fan, han slår ju bort bollen minst lika mycket som han vinner Känns det som mm. ja, men det, det, det, mm. Så är det ju sådana statistik om det liksom, När de jämförde Lukas, Fellini och Carrick och vilka mer det nu var. Liksom hur Parker upprörde att vinna boll och den var ju för in i toppen. Det som stod ut var att han slog väldigt lite passningar och hade ganska hög felprocent om man jämför med de andra. Men nu tycker jag liksom det är... när han utnyttjar sin storlek och har mycket folk runt honom så behöver du slå lite enkla passningar som den till pnr viktering mot United så är det liksom. Då får man ut maximalt av honom. Mm. Absolut. Nej, det han han, han han känns som att det är jäkla mycklig så att han har och äh, bra mm. för dem Men äh, ja, det blir inte riktigt klok på fullhem, de, de, de blandar och ger så jäkla mycket mm. Han är ju en jättebra period och så kommer såna här <coughs> plattmatcher Men det är, väl lite, det är väl ett sånt lag de är mm. i och för sig men. Ja, Jo, de Ja de har väl också lite gått hem för säsongen känns det kanske Ja, fast de är ju så pass, det tycker inte jag de borde ha gjort för att De är ju snubblande nära på en EFQ-plats då Om de skulle vunnit den här matchen så skulle de ju till och med varit uppe på en Eller i alla fall delad poäng ehm, mm. Så det är en, det är en sån platsmatch som kan sabba jäkligt mycket Nu har de ju samtidigt ändå tottenham kvar där de, sig, där de nog kan ta poäng Men det, det känns som den här matchen kan ha avgjort ganska mycket att de inte kommer få spela i Europa nästa år mm. Det kan nog stämma väldigt bra samtidigt Tror jag inte det. De har väl kanske inte den ambitionen Att spela i Europa i år heller så. Eller ta den Nej. Man Nej, vet inte, sorry. det beror ju på vad spelartruppen orkar Och sen, sen möta ett Everton i stor form Som du verkligen kände som i den matchen Jo, sorry. Mm. Mm. Mm. Ett annat Liverpool-lag Som imponerade var ju Liverpool Ja med 3-0 mot Norwich. Det. Soares och som inte ser ut en finch. Tre ja. makelös mm -hmm. avslut och mm. sedan bränner han det bästa läget han får när han försöker loppa in eh, när han tar sig fri. Ah. <laughs> Så det är um, Ja, ah. det, det är speciellt med honom. Men eh, han, mm. han tar ju avslutet lite med fel fot tycker jag också att han han kommer in från i första anfallet Så bryter bryter Girard högt Och spelar och fri Och han kommer in från vänster Då drar han avslutet med vänstern också uh, i mm. i gul bur, Gav den nere egentligen är Det är mer naturligt att dra den med högen Och tvärtom i andra målet Han själv bryter och kommer in från höger Och skjuter med höger istället mm. för med vänstern Och tredje målet Jag har chansen att frispela Girard Men drar den jävla lobby istället från 45 meter ungefär Ja. Oh. så det är ett jävla sätt att avsluta ett härtryck, det kan man oh, ha, det det inte säga det är en helt bra, det. ett väldigt, väldigt, jättebra insats Men... av Liverpool Borde det blivit fler mål oh. jag hade en i ribban och något öppet mål de missade och så är det andra chans så kunde runnit iväg och inget taggat Norwich som mötte direkt nej nej äh, det vad oh, sa tänkt på uh... ja det var <skratt> jag läste det var Liverpool har väl haft mer avslut den här säsonger eller mest av alla det var eller om det var City det som har City. haft mer. Fortfarande avslut. City, ja. City, City, City, City. City har City sitter jag fortfarande fler fast Liverpool är så här mm. den här, och det sås slutande det eller sån extrem skillnad det gör så att det bara mm. det var läskigt. Men det, det är bara han, han han dels han och dels som de andra har inte har inte avslutas så där mm. i men det där är ju fantastiskt... Jag, jag är nästan berörd att... Eh, hans andra mål är ju nästan ännu värre. Det, det, för, det, det sista det är, det är ju... En, det är jävligt mm. bra. Men den sätter man inte varje gång. Liksom det är ju mer dålig målvakt än om den skulle vara lite längre bak. Och den är, det är ju mer lyckträff. Det andra målet är ju så jävla klassavslut mm. som bara sitter nere vid stolpen. Exakt, sitter perfekt. Gjorde ju den... Mm. Andra också, eller Första ska jag säga. satt jag också i Evlittätten ja. till ja. Solskjaer. Så det var alla cylindrar igång i sin mm. men, ja, men det var inte ja, så svårt. På tal om Liverpool och. Nor Norwich nu alltså. Mm. Men på mm. tal om Liverpool och avslut så. Nu är det väl inte helt uppdaterat siffror men jag tror innan Norwich-matchen i alla fall så hade ju Liverpool sämst procent i att. Om gör de avsluten till mål. Och den låg på 9% i hela ligan. Och de bästa ligger väl på runt 20 men jag inte minns helt fel. Eller strax under i alla fall. Och som du sa, lika mycket avslut som City. Men hälften så många mål. Mm. Det blir att träna med mindre målburar nästa säsong. Så att de. Så det blir mycket lättare med större sen. Tack det är, det är den där logiska jag ser <laughs> Jag tycker det låter <laughs> halvlogiskt Men ja Men ja, Bra tanke i alla fall, mm. Att man kan träffa i målet Det, är, det behöver åtgärdas. Att föredra Ska vi titta på mm. London derby Då kanske yes. Yes. Chelsea, Chelsea QPR Ganska viktig match för båda lagen Och Chelsea tog en övertag 6-1 seger och Robin, vill du berätta vad som hände? Det... Vad, hände? vad var det mest tongivande? Som du kom det mest tongivande var ju ändå... Eh, även om eh, Chelsea vann på, på, på planen så vann ju QPR på läktaren. Med mm. den briljanta sången... John Terry och, och John Terry Och he needs you in the back He hates you if you're black Vilket är fantastiskt mm. det, det, det är det som man älskar med England De har ju de hittar det ju så bra och får till så jävla bra sånger Det mm. Ja det, <laughs> det, är jävligt, det är Förbannat kul att de eh... <laughs> ja, Jag älskar det. Särskilt när man förlorar ändå så, här, så du, får ändå, du får ändå skit om du har gjort något dåligt så så här, Bara för att du vinner på fotbollsplan Planen kommer du inte undan, liksom. Mm. Uh, Nej. Men i det var ju Chelsea var ju bara. Chelsea var ju jävligt bra. De hade ju mm. fått deffa tre matcher i rad. Två matcher, Barcelona, en match Arsenal. Uh, där de gick väldigt mycket på att inte. Eller ja, att försöka hålla nollan känns det som. Uh, jag det var väl lite skönt för dem att få en sån utlösning helt plötsligt. Uh, Och Fernando Torres bjuder på ett hattrick. Mm. Bara det, en han sån han sak det. Mm. Ja, Men det var hans, Framförallt hans sista mål är ju också Det är, det är ju gammal god form När han får bollen i djupet När han undviker offside När man springer lite ut med backlinjen Kommer, mm. kommer ut till vänster och placerar den i bortre hörnet Det mm. har han gjort mm. förr liksom. Och första målet också tycker jag att när han Då kommer han också i djupet undviker offside och sedan bara rundar Paddy Kenny mm. Och rullar, ja, för... rullar in den så det är liksom både första och det tredje där. Det är det, det är så Torres funkar bäst också liksom dra den i djupet, inte att han ska liksom vara någon samla upp den och fördela den utan liksom snabb ner de. i in i, in, med, in i straffområdet. Ja. ja de utnyttjar honom lite konstigt ja. har de gjort. Det för ofta ja, verkligen. De, liksom vill så skulle det liksom då låta de alltid högt, hög press. Och då har han inget utrymme för att springa på Man, man får ingen fart så det, det kunde man ju se med, liksom, Om vi bara ska en Ny parallell Så liksom i barcelona eh, I på på Nordkamp Att Barcelona låg ju alldeles högt upp Med laget så de får aldrig Någon fart och kan hota mm. med Nej. Eh, Och komma runt Nej. Och det är Nej. lite så Chelsea har fungerat eh, Eller fungerar under Villa Boas i alla fall Att eh, då mm nu funkar ju en sån som Drogba Bättre eh, Som lever mer på sin, sin fysik Än sin speed Även om eh, Torres är väl ingen du är så med hans Styrkor är ju något helt annat Jag menar det räcker man kolla på De mål han gjorde i Liverpool 3 ja. Så är det oftast liksom det är Snabbt in i straffområdet Dra någon gubbe bort det hörnet Ja Nej men det var Han var bra Han, han hade ju något där i slutet som jag såg också när eh, han tar. Eller precis som att han, har, han behöver det här självförtroendet för att kunna göra löpningar och sånt som man ska, ska göra. Någon, när bollen går ner, ner till vänster i staffan och till Frank Lämpån när han tar en ja, perfekt löpning. Istället för att rusa in mot mål som man många skulle göra. och När, de, när man inte är inte i form så försöker man. Liksom, vad den är så tar han det extremt lugnt och får bollen perfekt snett bak oss istället. Uh, mm. Dock så uh, det Blir skottet täckt Men det är jäkligt mm. tydligt Vad lite självförtroende mm. Kan göra alltså. Nej men liksom han Han är ju inte slut Men han är väl i, fortfarande i fel Nej. lag För att visa, <här> tycker jag så att det, det är liksom att ja, han kommer ju inte kvalitet riktigt. Nej. Och Han kommer ju aldrig bli så bra Nej. Som han var när han, det... typ. Den här, de första åren där i Liverpool. Det är väl hans bästa mm. tid. Eller i slutet av... VM eh, eller EM 08 där. Så liksom. det var ju... Ja. När han avgjorde EM-finalen och allting, det är ju... ja På tronen. Ja, så bra kan man inte bli. Då var han fan på tronen. Men mm, ja... Mm. Mm men det var inte smick med att säga 6 sex ja mm. i mål också, QPR. <laughs> det är inte jag men det är inte jag men det är ju jag men det är inte jag men det är inte jag men det är inte jag men det är inte jag men det är inte jag det är inte jag det är inga jag men det inte jag det var bara och god frisur, var det... Skick, som vanligt. jag Och det är jag men det jag tror det var mer än, än jag tror det var lite så att han var förbannad på att de hade spelat så jävligt måligt Och det var mer en sån Någon sorts liksom, Markering mot att Titta, jag kan, jag kan göra mål, vi måste ju bara mm. spela bättre Ja, liksom. det stod ju halvlek Var det 4-0 eller Något sånt ja. Jag tänker, det, QPR avslutade jo, det. väl ändå hyfsat alltså, De källde sig vilket upp till 6 ganska snabbt Men sedan var det väl De skulle klart ja på takten Men men som mm. QBR-spelare kanske man kan ta med sig Det lilla sista där oh. så att det blir mm. för mm. In i mm. Nej det är ju ändå mm. rätt skönt att ha det med sig När man ändå är ja. med i en bottenstrid så att Men Som Robin säger det var någon, någon så Frustrationsventil han öppnade det där CC. Jag tror mm. det måste vara det Ja Mm. Då nu tittar vi på ett Londonlag som också blandar och ger, Tottenham 2-0 mot Blackburn. Pig ja. de kämpar. Ja. Eh, till skillnad från mm. Blackburn som var som en död fisk. Ja, mm. det är det. Det är ju fruktansvärt intressant också med Blackburn hur Marcus Olsson har petat Martin <laughs> Olsson som vänsterback. Det mm. känns så här, vad, vad är det, vad, vad har hänt, varför, Martin, varför tycker de inte om Martin Olsson längre? <laughs> Eller för att han gjorde självmål i den matchen liksom, då är det som att visst har inte varit bra men det är inte så att det, det är ju ingen större skillnad från de två faktiskt. <laughs> mm. <laughs> mer, rut, rut, lite mer rutin tycker jag. Ja, Nej, det är ju lite lustigt, tänk får man säga. Ja. Men äh, tyckte, ja, du... Tottenham, även om de hade en pigg inledning, så det kändes det som att hade de inte fått det ganska tidiga målet så hade det kunnat låsa sig utifrån hur det sett ut tidigare i säsongen. Men de fick ett mål efter var det en halvtimme. Eh, och då kändes det ganska lugnt, för Blackburn, de orkade knappt hota framåt tyckte jag, de fick väl knappt iväg någon snart ens. Eh, och det får man säga är extremt märkligt med tanke på hur deras läge är. Ja, det är ju det som är grejen. Men de, de, de, deras chanser mm. är borta nu, ser jag se, se dem med... Oh. Ja, Wigan, den, ja, de har väldigt väldigt de har i princip inga chans att hänga kvar. Nej, det är, så. Det är ju Wigan-match match som blir extrem, men de måste ju ta poäng i båda matcherna mm. för att ja. hänga kvar. Du förbi QPR inte förbi äh. QPR-skillnaden, liksom det är ju minus 29 mot minus 30 om QPR skulle få Tok Deng mot eh, City till exempel. Ja. Men å andra sidan så har QP ganska goda poängchanser hemma mot Stoke nästan så. Ja, det gick nog ja. tåget Nej, det är nog... Ja, Steve Keen till slut så kan fansen verkligen <laughs> hata dig på riktigt typ <laughs> De, för det var ju kluvet där När han helt plötsligt börjar laget pre prestera Och då kan de ju inte hata dem lika mycket längre Men nu, han får ju foten Ja, är ju så man har ju sett det, där keen out Och så här 100% rowers 100% ja. wankies slash keen Som det har varit Och t-shirtarna så det, ja. det, blir nog god, det blir nog Ja, det blir lite smaskigt här Om man ska gotta att se andra misär ja. Eh, ja. När de möter Wiggen på hemmaplan och blir det torsk eller ja är torsk är det säkert att de åkte ut mm. då Då blir det mm. En mm. väldigt obehaglig stämning säkerligen. Ja, det tror jag också. Nej, han, han åker ju det är ingen mm. ska om sen. Det kanske de andra gör om de. Frågan. Ja, Terry Colmer vet inte om han får sparken för att han kan ha är så jag se. Uh, men sen vem... vad bra vill Wankis Med uh, Blackburn Det är ah, det, det finns ju ingen riktning Och Nej. Kina med dem, de signade Två års, det var två eller tre års kontakt med honom I vintras mm. liksom när de mm. Låd tog sist Eller i botten i alla fall ja. uh, Så jag menar då det är det ju Cash som Försvinner där så jag skulle med tanke på det förtroendet de har dem honom till så är jag, jag väl inte överraskad om, om han får fortsätta. Men det, det, det, nej, nej, nej. Skulle han inte få fortsätta då vill jag väl i alla fall se det som ett tecken på att kanske Wengtis kommer gå in i på det här på allvar. Att de vill ta mm. tag i lite mer i klubben. För nu är det så här. Whatever. Mm, Tar. Men det var. Jag Tottenham, de har ju extremt mycket att kämpa för. De är ju ett bättre lag. Men de, det är ju det är jobbigt för Blackburn mm. att möta. I Tottenham kämpar precis lika hårt för, i sin sida av tabellen. Mm. Så just den förlusten kanske man inte riktigt kan klaga så mycket på Blackburn då. Det är ju ändå Bonnie mm. också. Ja verkligen Det är ju, svår, det är ju svårt faktiskt man, man har ju glömt det efter att Tottenham varit så usla tag taget mm. Det är ju inte riktigt bra lag egentligen Ja, det är nio av tio matcher blir ju Tottenhams egen typ. mm. mm. Så är det Ska vi titta på den mest upphausade matchen denna omgång då? kan jag, Stå jag på. göra Stå Stå Sjukt bra match ja. Jävligt god Nej, den, den mest mm. upphausade Ja, det är den mest upphåsade matchen i år. Nästan mer uppåsad än Champions League-finalen. Eller mm. mer, det är ja, mm, ja, lite grann. Jag har inte förstått ja. när det blev det. Det är knappt, det är knappt så EM-finalen kommer ha större hås eh, runt så faktiskt. Det var lite mm. på vilka som spelar såklart. Men. Det kan väl vara lite för att det var lite tronskifte mm. på G, men ja... Jo men sen är det ju, ja. den var ju direkt, den känns ju som den kunde vara, den är ju nästan direkt avgörande Sen nu har ju, vinnaren mm. skulle ju ha allting i egna händer mm. Mm. United, ja. Det är det som är grejen Så är det ju uh, För er som missar vad det blev i Manchester City, Manchester United så blev det en 1-0 seger till ett Manchester City som såg helt otäckt starkt ut faktiskt uh, United hade ju inte ens mm. ett skott Nej det var slappt Nej det var imponerande av City mm. Mm. Mm. Det var en överkörning var det? Men... Det, var, det var tungt att se faktiskt mm. Men det, de var ju mycket ja, bättre Extremt nerv i matchen tyckte jag Framförallt i första halvlek När det liksom det dall, mm. Dallrade hela, mm. Allting, det var Extremt helg liksom, för man kände att det, det, Man liksom bara sugs in i det, det känns liksom varje bolltapp kan leda till En möjlighet eller något avgörande Inte faktiskt. Mm. det skedde Men det var på mm. den nivån det kändes I alla fall Uh, ja. Sen får de ni så var det väl en uh, okej okay match. Det var väl inget spektakulärt om man säger så. Men uh, nej. Men uh, det var ju United de kom dit med en defensiv taktik och sedan fruktansvärt svårt att, att slå om som det brukar bli att liksom när man går in med målsättningen mm. att ja kris det det räcker det blir bra och sedan när man får mål framförallt just innan halvtid att sen bara uh, okej okay, nu ja. måste vi framåt. Ja, mm. det, det, det, den vändningen är oftast väldigt svår att få Jag tror United är väl så också att i år Någon statistik så att När de har släppt in första målet Så är det, var det tre ja. kryss, tre torsk På de sex matcherna Ja, ja det är inte vunnit den än Det är ju inte samma United nej. längre Det är därför Jag, är där, jag har ju jag varit förvånad hela säsongen Att de ändå mm. att de är där uppe För att jag tycker inte att de har inte det som mm. hade förr men de har, gör ju ändå bra, har ju ändå gjort det bra tills, ja, det, det, det, det är ju först när de möter ett lag som, som, som är, de, de kan vinna mm. mot de flesta lag i Premier League men när de möter ett lag som är bra så har de inte den äldre mm. längre Det är därför de åker ut i Champions League också för att där är en amban, mm. det en annan, känsla. känns det som, mm. även fast det var kanske det bättre ja. lag, det var mer att de där, det är en annan taggning och mindre respekt mm. I Champions League Det säger så mycket om Hur United är som lag alltså, När man säger att ah, de har inte varit så jävla bra i år De har inte speciellt bra lag Det är en transition Som de har Och ändå så ligger de där i toppen det är, Men jag håller med mm. om att Det är ganska Det har, de har inte sett Det har inte sett riktigt lika stabilt mm. ut Och det är därför jag var inför matchen så kändes det ju som ett kryss var nästan det bästa mm. de kunde hoppas på faktiskt ja. men jag blev helt förvånad över men, så en men så... Valencia ja, var, varför med. var inte han han är ju sju, jätte, varit jättebra i våren bra framåt och mm. han kan spela som högerback också som har att han, han tar alltid jobbet bakåt ger ner vil hylla honom ju för på veckor sedan om att om han hade fått spela med Valencia så hade han kunnat spela tills han var 42 när jag ville vara alltså. så ja. jag, mm. jag, jag, jag, jag, jag förstår det Jag var väldigt förvånad över uttagningen ja, av Nani Framförallt ja. uh, Och även den här lite Övertron kanske på det gamla ja, de gamla gamla som ska prestera i match park, efter match Giggs, Roo, Både ja. gigs och skål Och park och är det, 31, ja, Jag tyckte det också var... liksom, är... mm. Man vet ju hur man står rätt Men det vände ju väldigt långsamt Och park var ju Ganska dålig alltså för han, Ja alltså det är ju, Trots att detta är en av mina absolut favoritlirare I alla fall så har ju, mm. var han ju inte bra Hade ja, han kunnat ha spela fotboll hade han varit En komplett fotbollsspelare som någon sa. <laughs> <laughs> Nej men han Jag fick uppskatt en, liksom, en sån Arbetsmyra Men fan när han väl vann Bollet ja. då fruktansvärt dålig passning Han slog eller tappade den direkt I pressen Ja det, det märkte jag att han var matchotränad mm. Det märktes ju faktiskt Just det, det är ju det är främst Valencia-Petingen som mm. är en Det var för att han mm. har ju varit så extremt bra varför, Det spelar ingen roll om han är lit, Även om han skulle vara nästan Kass-defensiven En spelare som har varit typ bäst i laget mm. de senaste månaderna Måste ju ändå få mm. spela Mm på ungefär samma sätt som det jag tycker det var konstigt att plocka ut Danny Welbeck när han passar bättre in ja. en än vad Rooney gör och att Rooney faktiskt kan ja, släppa och jobba hemma. Rooney han, han tar jobbet på vänsterkanten och så och krävs liksom att gå upp och täcka där det behövs mm. där det luckar. Jag menar, Ryan Giggs mm. var det han? Han var inte på vänsterkanten i alla fall för där var det ju autoban ungefär för mm. City allt som oftast. Mm. Och... Ja. För jag menar, även om man går in för ett poäng så måste man väl ändå ha Liksom ett hot att Ta med sin trea Men utifrån den uppställningen Så liksom det, det, de, de två som kan Kontra det, med sin fart Det är ju Nani och Rooney Och de som startade Och två spelare Nej det, det, det räcker inte om vi säger så Och för jag menar nej. Valencia och Wellbeck liksom In med dem Ashley Young också in på en kant Det, det är ett större hot Uh, framåt, för nu liksom Nu var det liksom vi Ja, det var liksom ett poäng Det är gött så Fan, nu släppte vi in i mål, så gör vi nu ja. han, han sa, mm. Sir Alex sa ju innan Att han inte gick för något, Men det, mm. alltså, det gjorde han mm. ju verkligen det, men det, Jag tror att det, de, de, de är ju för de är ju, Jag förstår ju varför han gör det på ett bara För att City har ett så pass bra lag, man mm. blir ju rädd och det, det, enda, ja. det enda jag kan tolka det som Är att han var rädd Ja, eller, Faktiskt. eller en Överrespekt till om man ska säga ja. de, de, vann, de vann ju ändå I FA-kuppen Även om det förra gick som ja. en tidig Company-utvisning Så jag menar Liverpool har vunnit ja. borta mot City Ja, det är väl i sig enda hemmaförlusten För sitt tio år Eller ja, det City United där, där också Så var det, ja. mm. de två i alla fall så är det klart, men det är det. Också det är Friskt vågat Hälften vunnit Nu vågar de ingenting och då vinner man det eller Nej det svär Men sen är det ju såklart de har ju City var mm. ju bra framförallt Jaja Toré är ju ja, Ett, ett jävla monster alltså Fy fan vad han var tyckte jag Den var... Mm. Var, han var Förstår du att han den orkar Jag kommer när han får sig hopplös passning Som på väg smita ut och han drar den såhär 30 meters löpning i full karriär Och hinner upp bollen Och ja. när in, in en boll också Där vi i slutet Och mm. man Han är så stor men man underskattar Hur fruktansvärt snabb han är också Han måste mm. väl vara en Tycker att han är Måste väl vara en av de svårforcerade I ligan När han får upp farten Det tror jag också. verkligen. Alltså han är ju så stor, jag förstår inte han... att han kan orka så mycket som han gör. Nej det är ju det, han borde ju ta slut Nej det, det. det är på det Å mm. andra sidan så han löp, var ju inte så mycket högkastighets, eller högintensiva löpningar i första kanske för honom Sen han var ju inte jag det, det. Sig. Men å andra sidan ja. skitsamma, jätteimponerade eh, Nasi tyckte jag var väldigt bra också för han blev ju också ganska mm. mycket enda alternativ till att i alla fall i första halvverk så låste ju United både Jaya och David Silva. Jag tyckte Nassri flöt på bra. Eh, hade ju två chanser i alla fall där han kunde utmåla. Det ena är han blir helt söndertäckt av United-försvaret. där andra är när Zabaleta inte ser att han kommer och tar avslutet själv. Mm. Eh, bra insats också. Ja. Det är, det är också, eller, eftersom United hade så extremt få skott för att de möter, det räcker ju inte med att de möter det är ett bra lag offensivt, de, finns ju också. Jo hart står ju ändå längst bak så det är inte, det är inte ens spel, det är inte en målvakt som får ett skott och släpper in ett skott oftast Nej. Så det är, det är en sån sak och, det är, och plus den backlinjen med company som är helt galet bra. Eh, och Lescott också det är, inte, det är svårt att göra mål på dem mm. även om man, om man försöker skapa många chanser. Mm. Men där, ja, det, är, det är intressant det är, det är nästa omgång mm. avgör ju det totalt mm. om om City mm. vinner där så då vinner de för, för att de kan mm. inte tappa poäng hemma i QPR. Det finns Nej, det finns det ju tror inte. Men inte. det behöver en headspel mm. utan ett like i så fall. Ja. Mm. Men eh, Newcastle ja mm. kanske. Jag har svårt att se det ändå. Om man spelar, mm. om man vinner så här mot United eh, så, så är det svårt att se att även fast Newcastle är i bra form så är det svårt att se att de att de inte kan stänga ner eh, Newcastle mm. faktiskt. För det är inte så att... <laughs> och framförallt, hur ska Newcastles backlinje kunna hållas från att släppa, inte släppa in mål mot City mm. som ändå är så pass offensivt? Det, ja, nej, jag tror det var problem där På tal om uttagna och sånt så måste man också se att Mancini gjorde ju helt rätt När han plockade in Salvaleta på högerbacken Som jobbade för mm. tre ungefär Och sedan hade biten Satt ju klockrent också liksom In med Richards, in med De Jong Bara säkra upp Och låsta allting När de När de ja. går ner så här, när han tog in De Jong Då såg man direkt hur de ändrade uppspel också Hur de hur han sjunker ner mellan mellan mittbackarna Och ytterbackarna liksom Tar varsin position Längst ut på kanterna eh, Till skillnad hur, ja. från i början Av matchen när uppspelna åtas gick Genom mittfältet, genom Jaja och Barry mm. Så bara det är också Väldigt läckert Att se Och sedan det bråket också med Sir Alex Var jättekul ja. Bästa bråk sen, ja. Daglish mot Wenger förra säsongen Ja, ja Eh, ja, det var jäkligt kul, <laughs> var kul att båda körde den där vi pratar mycket eh, Gesten ah. Och att eh, Mancini körde med de tre Italienska fingrarna ah. eh, Pekfingrar långfinger tumme ihop Det var gött att se ja ah. Jävligt är mm. Det är roligt faktiskt sånt här eh, Ja Ja, ska vi gå och titta på nästa match Jag har inte någonting direkt att tillägga Mer än att det var tungt att se på Men att det var väl lite väntat Vi går vidare mm. uh, ja. Stoke Everton 1-1 ja. Bra mm. Stoke Får man säga Ja, faktiskt Särskilt tanke på att Evertorn är en bra folk mm. uh, Två raka kryss där för Stoke. Det är lite deras melodin mm. ibland också. Så kan man ju tidigt underläge också. Ja, Men det mm. var väl ett Cameron skott som lyttades in via Jagelka som ordnade kvitteringen. Mm. Piuli som gjorde väl en mm. flera byten där i andra hand liksom vände det på det till dem. Mm. Starkt jobbat. Lite mm. smått. det bara faktiskt. Everton som var det. Chansen att rycka om sjunde platsen. Mm. Ja, de skulle nästan kunna säga att är lite säkra, men de skulle ha haft väldigt bra i oh ja. Ja. Mm. Mm. Nu fick de en liten ledning ja, med anledning av den andra Liverpool-matchen. Eh, där Liverpool förlorade mot Full med mm. 1. Det var ju det sämre laget. Eh, om vi säger så. Nio byten ifrån Norwich-matchen. Gerard på läktaren. Schwarz på läktaren. Reina på läktaren. Agger på läktaren. Kanske, på, ja. Och det var. Full byten var väl egentligen bara Skertel ja. som kommer figurera i FK-finalen. Kanske Carroll också. Det, känns, han var väldigt bra också tyckte jag. Mot fulla mellan han var väl OK. Ka Men det var inte många som. Gav många ören för den matchen I Liverpool, det faktiskt Ja, och sedan är det sånt självmål där det är två gamla Liverpool-spelare som ligger bakom det också det Inte Ja, <laughs> uh, uh, tror det. Då är uh, man det Ja, men det är, det är pff, man, man blir Lite frustrerad, när man ser det För det påminner bara om att uh, Alex Kassaniklitsch spelade i Liverpools ungdomslag Var med i och tog dem till FA Youth Cup-finalen mot Arsenal De förlorade, mm. men han stod för ett väldigt Stiligt mål där i det, det här fall Och sedan anländer Roy Hodgson Betalar 5 miljoner pund För Paul Konczewski Till fulla Och slänger iväg Lori Dallavalle Ungfinsk anfallare och Kassaniklitsch Paul Konczewski spelar numera i Leicester. Kassani Klitsch gör sin andra start för Fulham star -Hockey. Good piece of business. Det är, oh, är väldigt det blir sånt. Kass... Det är, det, är, det, är, det är ett av de sämre besluten ja. de senaste tiden. Det är, det är ja, men det var ju det han, det var det han gav. Det var det här Roy Hodgson gav dig på också. Tack så mycket Nej men det var det är, sagt, Liverpool det är, det är helt fullt förståeligt att de inte satsar på att vinna mm. den här matchen för att de, det är ju en final och Europa Cup platsen ja. är redan säkrad vilket fan som helst så att, ja, men specifikt ja, över det, inställningen på spelarna liksom... det var så jävla slappt var det det var ja. liksom Kelvey och Carroll uh, i princip som liksom ville något men uh, och sen mm. visste var ju Max brände två ganska bra avslut Kelvey hade en boll på mållinjen men det var aldrig så liksom att Fulham höll på göra i byxan av pressen och fick mot sig utan det var att de stack upp ganska ofta och hittar in Dempsey och är nära att bli målskytt Riese också för en del men Donnie gjorde två bra räddningar Ja oh. uh, uh, Det är väl inte så mycket mer att säga att det som Dag Lee kör efter matchen det kommer ju inte påverka Laget inför FA Cup-finalen I och med att det bara var i princip Två spelare där som kommer starta Men mm. det, det som jag tyckte var lite oroande Det var fan att Carragher Inte spelade för det Kan det innebära att han får starta FA Cup-finalen mm. mm. Jesus det, det, det, det är det mm. jag tror han, han, har, han har kommit in i laget nu igen Trots att Agge är frisk Mm. Ja, ja men Agge får spela ja, vänsterback igen det, det skulle komma till det om vi hoppar lite framåt i tiden så tror jag fan att Agge Kommer att spela vänsterback eller Carra i mittlåset Är äh, det gick på bänken Ja det är vad jag tror Det äh, var ett också att Fabio Aurelio fick ju göra sin första Premier League start för i år mm. äh, Eller hans sista i Liverpool Det så? var sista också ja mm. Äh, mm. Alltid skalad. Mm. Aldrig glömt. <laughs> Nej han har han ja, var ju varit bra Herregud han Framförallt hade han en extrem fot ett tag Det han det fortfarande. fortfarande Men han var fortfarande ganska spelintilligent Och som tyckte jag också att Han tog ofta rätt beslut har inte varit så jättekvick heller Men inte mycket kvickare nu för den delen Men Hade äh, han varit Skadefri så Han har nog lämnat ett Annat arbete efter sig men vi kommer alltid minnas hans frisparksmål borta mot United när han gjorde 3-1. Och hans mål mot Chelsea också i 4-4-matchen i kvartsfinalen i Champions League 2008, vill jag säga. Ja. Ja, Men han, hans kontrakt går ut nu så han kommer att förlämna. Ja, det är hasigt. Mm. Ja, han är <laughs> på tal om Roy Hodgson och affärer Så lämnade han ju klubben för två år sedan eh, I och med att eh, Hans kontakt gick ut Och därför Benitez ville ju ha ett Pay as you play kontraktet han fick betalt utifrån hans spelare Sen mm. fick ju Benitez gå mm. När Roy Hodgson kom in och signade om ett tvåårskontakt med Aurelio för Han är ju en bra spelare mm. Och sedan lärde vad det vi eh, om mm. du bara skjuter upp hur många matcher du gjorde under de här tvåårssessionen. Är... Jag tror en hand får plats på det. Och vi är ja, fan. Jag gjorde faktiskt 21 matcher förra säsongen. Och tre den här säsongen. Ja. Det. Gött. Var det? Bra. Bra lönepost. Nej, <laughs> så är det väl. Mm. Ja, ska vi titta på, vad jag, på en väldigt spännande match som var spelades under gårdagen. Eh, Newcastle Chelsea. Newcastle vann med 2-0 efter två i alla det andra målet det är ju ja. helt vansinnigt. Pappi CC vann med 2-0. Pappi CC vann med 2-0. Mm. Ja, och det första målet det är ju lite som någon jämförde med eh, Trijan Regis mot United för way back även om CC är till skillnad från Riy Stod med ansiktet mot målet Men det är ju lite så han, han gjorde väl liknande mm. bara mot, bara mot Eston Villa Hemma på St. James' Han gjorde sånt också Att han tar emot bollen med höger Den studsar ja. upp Och sen han bara mm. Klipper till och med vänstern Debutmatchen Debutmatchen ut. mm. Ja där inne Ja man <laughs> Och sedan det andra målet var ju också Ja det var ju ännu värre Ja, <laughs> men det, är så, det är som jag har sagt, alltså, han, är, jag, han är ju en sån spelare, han är bättre än inte mm. tänker tror jag äh. när, när han bara får bollen och bara skjuter mm. det, när, om, han, om han får ett, här, massa, massa, massa, massa tid på sig, då, då, då har man ju sett att då är han inte riktigt lika het ja. Nej det är verkligen alltså det är, Newcastle uh, Han fanns ju bra in I det här systemet de har med de här stora Förvärderna i övrigt Vilket man såg på andra målet mm. När Cholamiobe gör det han gör bäst Han, det, han förlorar ju inte en närkamp Han tar ner, bröstar ner bollen Och pappis drar till direkt liksom. mm. Ja. Uh, jäkligt snyggt Fantastiskt mål. Ett tappet kämpande Newcastle Som uh, jag tyckte ändå Spelade väldigt, väldigt bra i första halvlek men sen var lite väl slut När Chelsea började byta Och därmed blev vi extremt tillbakapressade Man såg ju på de höll på att börja gråta Av att de var så trötta nästan Och THF som fick en otäck armbåge Av John också. också Fick bäras ut på Bår Jag tror inte Jag tror han var okej va Ja det var han Han dök upp i spelet under en Så jag tror du till och med sagt att han Kommer vara redo för City Ja så det men det är bra mm. Det är något viktigt för Newcastle Förutom honom tror jag inte de ens har det. Nej då är det ju raka gatan där egentligen det är... mm. Men det är också intressant att Den bara har Nu gått tusen minuter Utan att göra ett mål mm. Men, men tittar på man på matcherna Så tillför han ändå väldigt mycket alltså. ja. Rent han har ju droppat ner lite, innan så var ju han i den papi rollen mm. lite mer högre upp nu han har han fått droppa ner lite mer och vinner, vinner framförallt uppspel och sånt mm. på huvudet. Varenda hö, höjdboll går ju till honom och han vinner den i princip. Mm. Så ja. det är ju mer att han utnyttjar sig lite av en underroll. Kan jag tycka. Det det. Men där kan man också ändå se en lite skillnad där hur den bara, bara hans syster som går och jämfört ja, med CC. att men ändå ser vilken skillnad är i hur de är som Målskyttar mm. Man ser ju att förfallet sig mycket mer naturligt tycker jag. För pappis mm. än för den babba. Verkligen ja, att göra mål. Ja. Nu när vi pratar om det in målskyttar och spelare så att säga. Ja, för den, den babban känns ju lite mer. Han Kan han är, Kan man bygga lite mer. Han kan hålla mer i, bättre mm. i mål. Han känns lite mer brunkare också. Mm. Han skulle kunna köra den. Ja, så, ja, precis. Med murbräcka. Ah, alltså, jag, jag tycker han ah, är ja, ganska ja, det... ganska så lagom bra På de flesta grejer jag mm. sett alltså, Han har ändå bra teknik Trots att han, det mm. ser lite vingligt ut ibland Så har ja. han väldigt bra bollkontroll Och just det att han har arbetsmoralen Och han är jävligt stor och stark och jobbig med mm. möta För att han är en elak jävel Som jagar efter dig Mm. Det var imponerande och viktigt för Newcastle mm. En väldigt stark laginsats ja, För matchen som kommer Sholami Vi spelade ju defensiv Inne mitt ett tag kändes det ja. som också Dessutom, imponerande bara det mm. ja Enorm arbe, en arbetsinsats från hela Laget eller så, mm. Där det var någonstans med så Där tror var pappa C som blev avvinkad Från offside eller vad det var Eller tappade bollen djupt ner mm. När han fick inte höra med sig så var det och sedan bara drar han så 30-meters rush tillbaka direkt bara för att hamna i position. Mm. Uh, ja, det är starkt. Kurser. Väldigt stark lagmoral för Newcastle känns det som. Det känns som de har fått ihop laget ja. och arbetat tillsammans, verkligen. Verkligen, stutsat sig ja. tillbaka. Jag är ändå svårt att se att de vinner mot mm. City för att... Eller, det, det krävs ju att Papisic är drömmål mm. eller där. För att utan två drömmål så skulle ju inte Newcastle ha vunnit det här matchen. Nej. Och då är ju City ganska mycket bättre än Chelsea ändå just nu när de Chelsea har haft en mm. bra period så är ju City, För det första så har de ju De har ju fokus på bollen till 1000% mm. Och har ett bättre lag Alla, alla är väl typ friska ja. i det laget Ja, i teorier verkar ju vara i världens jävla mm. form Och så Lite Carlos tvs på det och lite David Silva på mm. det. Lite Nasri som var bättre är, Chelsea vilar en del de spelare också skam Kommer ihåg mm. sen liksom Cool, Lampard ja. fick, hoppa in, Brockba, fick hoppa in Marta fick hoppa in fick in. Ja så eh. det är Den är lite konstig Fast om man visste De kanske kände att de Trots att de eh, Skulle vinna den här matchen De skulle upp på 64 mm. poäng Så skulle de ändå ligga efter Tottenham mm. Tottenham nu vann Vilket de troligtvis förutsatte Och fortfarande så skulle det vara Man de kanske räknar med att Tottenham kommer vinna Mot Aston Villa mm. fulla. Men det är, de var ju Chelsea och Liverpool igen sen i Lien, så liksom det är... Ja exakt De kanske satsar mer på att vinna, Försöka vinna i alla fall en av de här två kupporna mm. mm. Kan ja, vara ett vinstbeslut beslut det. tror jag Det tror jag Det är, tror, det är alla kort på eller det, liksom, det är en taktik Men det känns ändå som Man, man måste fördela resurserna Vid, det här, vid den här tidpunkten Mm. Så. Sounds good Ska vi titta på den sista matchen då Ja. 4-1 Tottenham Bolton Ja det var Tottens första bortavgivning på ett Bra jäkla tag Det var helt fel Luka Modric mm. i mål mm. Vilket inte händer så ofta Nej det är Och jävla mål mm. också Med mm. högen mm. för en del Uh, ja. men det mm. mest minns som jag tycker från den matchen var ju ändå att Fabrice Moamba blev uh, mm. var tillbaka på Reebok och blev hyllad i matchen. Och fick mm. väl en mm. och annan. det är stort, stort som fan. Så roligt fint. Mm. Mm. Det var ju absolut. Uh... Sen, det är ju trott De har ju också. De har ju också eh, liksom där i Underbåg just nu för att de vill ju ha den här mm hjälpa -hmm. kämpensligplatsen. Eh, och eh, ännu hellre, vi tar sig av Marsnort kanske men det kan bli tufft men. Eh, just att få den kämpensligplatsen är ju egentligen bra. Den förmodade kämpensligplatsen mm. eller det. Det beror lite på hur känns spelar. Men. Eh, vi antar det i alla fall att, att, att det är en Champions league de spelar rätt för uh, Och Bolton, de, är, de ligger ju ändå där nere, och även om de har mycket att kämpa för så Ja, det är inte, det är inte så konstigt att det blir viltigt, när Bolton får 2-2 Mot Sunderland så har ju svårt att att de ska vinna mot Tottenham Det ger nog skillnad dock Det är det ju det. faktiskt det Verkligen Men Motivationen är på samma nivå också då Många bra spelare Tar sig det ut Mm det är det Gäller att ha rätt Totten har också två ganska snabba mål Där 2-1 och 3-1 Kommer inom bara ett par minuter Kort efter Boltons kritering också Gäller att ha det flytet Och tajmingen också Ja, verkligen Men det är mm. ja, De gjorde ju tre, tre mål på Under tio minuter där så det, ju... ja, det, det är de det, det, det är en dit så att även fast det är 4-1 så fick kundel lika att blivit ett ett om de inte fått om de inte fått in det där första av dem så skulle mm. de kanske inte ha fått samma go framåt och så kanske de till och med skulle börja ja. bli lite nervösa och tant kommer ut så det är mentala läget som de ligger i ändå efter att de haft en extremt yeah. tuff vår där det var liksom innan den alltså innan de här två senaste mm. vinsterna så var det väl en vinst på de 13 senaste två vinster på de 13 senaste eller något i den stilen om man räknar tävlingar så. Eh, mm. de minnena kommer väl snabbt tillbaka och jagar den. Men eh, inte i det här fallet. Mm. Nej, men det var ju viktigt för dem och de, som sagt, de, de kan ju. Det vore ju så ödes, det var ju så typiskt om, om det är, om Chelsea vinner om och att det är just kälsiga också att det. De är, mm. de, om nu Arsenal kommer före så är de inte bäst i London Men de kom på fjärde plats Men så är det ett annat jävla London-lag som kommer in minne Champions League Så tappar <laughs> ja, de, de, de det Det, är är också också, den, det, det känns ju skrivet man, också, i, i stjärnorna en Det känns en. också Om det skulle vara att Newcastle tar den fjärde platsen Då är det också så är extremt typiskt för ja. dem Att så Fan vi gör en fantastisk säsong ja. Kan ta Champions League och så är ett lag som är sämre än oss, i ligan tar den jävla platsen för att de vann där ligen. Och liksom mm. den glädjen som man haft hela säsongen kan nog ganska snabbt bli en sorgprocess istället. Och så, Verkligen? Oh, man ska aldrig undvika att havsnittet kan kollapsa för den delen. Och att man inleder säsongen i Brusselt en fantastisk vinterkänsla, och sedan tappar alltid slutsekunder Det vore ju också lite sent om mitt annat. Så det finns många goda historier ja. att berätta där oavsett hur det slutar. Men å andra sidan så vinner inte kämpen champion, så är det bara lyckohistorier. Alltihopa. Mm, verkligen. Mm. Då ska vi. Eller något mer vill vi vill säga viktigt, om den här sista det, sista. Eller om matcherna är övrigt Eller ska vi ge oss på En FA Cup-tippning Det kan vi ju göra Vad tror du Per? Nej, jag tror inte på Liverpool ja. Fan nu kommer jag bara se vad massa grejer som en jinxar också bara för det. Men Som till exempel mm. det här Det är rätt åt dig, efter att jag ginksat United jag för mig Jag ser som Machini, ni får fortfarande <laughs> Ni är lättare spelkring, va? Ja, visst. är jävla bra. Ja, det glömmer vi faktiskt att prata om. Det är lite roligt uttalande. Ja, Ja, det är, det är, det är, det är så jävla, Det är som Mourinho... Ja. Det är precis ur hans skolbok, mm. bok, verkligen. Nej, ni är fortfarande favoriter. Ja. Ja, vi leder, men ni är fortfarande favoriter. Det är ja. två matcher kvar. Vi kommer säkert förlora. Mm. Det är nästan det han På, säger. Det och, är lustigt. Mourinho, Mourinho. har jag tycker mer stone face, medan maskinen det ser jag faktiskt glimta lite i ögat liksom bara far jag bullshitar nu <laughs> i den stilen men eh, ja. ja nej men som till exempel att Deaglitch aldrig har förlorat mot Chelsea som tränare eh, och att vi har slagit dem två mm. gånger på bortaplan den här säsongen i ligan och i ligakuppen eh, men då hade de ju Villa Bos mm. som tränare Eh, Å andra sidan så manövrerade kan ut eh, Ancelotti ganska gott Förra våren Så det var ganska i rak, ja. rak, ja, Det är tre raka eller fyra raka Fyra raka är eh, I och med att vi vann under Hodgson mm. också Men fan, Det känns som Det ändå tar slut eh, Nu på lördag Även om det har varit en helt annan dag kuppen Så tror jag inte att det räcker till mot Chelsea Som är inne med 2-0 Ramirez Ser att den så svarest utvisad Säger du Robin? <gör> svarest Nej jag tror ju uh -huh. uh, Nej nah, jag tror också Jag tror på LRK-förlust uh, Jag vet det var lite på Men det, för det, det, det är ju lite för långt Till uh, Champions League-finalen För att den ska spela in Känns det ju som inte fan kommer de eh, På något sätt ha, ja, Den kan, kanske ligger i bakhuvudet Men det här är ju ändå Det är en final ja, jag tror inte det, är. Mm. det här är frågan det är, Man har sett det. den fokusnivån som Chelsea hade När de gick in i FA Cup semifinalen Och Champions League semifinalen liksom Hur mm. det var Liksom Detta är det som gäller Och sedan Finns ingenting framför finns ingenting bakom utan Bara den här matchen I, i de tillfällena ja. så alltså, det kommer vara Ja, bara för sakens skull Säger jag 2-1 till Liverpool uh, För att Liverpool har varit så usla Under uh, Allting har ju gått i stolpe ut Så någon för eller senare måste du gå stolpe in Och varför inte den här gången Känner jag mm. <laughs> Det är också en historia som borde skrivas själv. Tre, tre, Jag tror det blir 2-1 Och båda är stolpe in Av ja, Andy Carroll Garanterat ja Nej, jag tror Torres gör ett mål mm. Mm. Och sedan är det lite tveksamt Om man firar eller inte Men vi får se. Det hoppas jag inte Tror ah, jag hoppas inte. Jag har en grej vi måste ta mm. eh, Nu kommer jag på Att eh, Liverpool Säg att eh, Vi leker med tanken att Liverpool vinner För jag menar är det inte viktigare att vinna titlar än att komma fyra? Jo, jag var inte mycket. Tid. Jag tycker, jag tycker. För, Nej, jag, jag, jag tycker det är mm. absolut. Jag tycker en, för, säsongen är ju nästan god sen bara för att man är en ja, titel. Verkligen. Men en till. The är, är ju ändå en, en fin titel småtit. tycker jag. Det är en titel man vill ha. Ja, det, det är det absolut. För jag tycker ofta att liksom diskussionen hamnar alltid om fjärde platsen, fjärdeplatsen Fjärdeplatsen, fjärde för de som inte är tillräckligt bra För att hantera dem. Mm. Liksom Visst man förstår hur jävla viktigt det är med pengarna Och Champions League-spel Och locka spelare, det Men jag tycker ändå det har tagit bort Jävligt mycket av fotboll i grund och botten Handlar om att det är titlar ja. För jag menar, det skulle kunna vara så här Att ja, United fans Kan framhåna oss hur mycket ni vill Men i slutet av säsongen kan det ändå vara så att Vi står här med två mm. titlar och ni med Ingen. samma kul Nej jag hade ju hellre, hellre Tagit en, en FA Cup-vinst Än en andra plats I nuläget, helt klart Mm. Nej, för det, är, bara, det är lite skruvat hur det har blivit Men det är väl mm. Sky Sports och Och ja, allt det där som i Knivas skulle kunna gå igång på mm. Jag tror även att många mycket att ungdomarna inte riktigt har förstått Vilken kultur det är kring gruppen Framförallt mm. i England, i FA-kuppen mm. Hur man möter de här lagen Hur det blir, sådana här skrällar Och mm. att det är sånt sjukt Det är ju en legendarisk kupp liksom Det är sånt som man gick och drömde om när man var liten att få spela i liksom. Framförallt mm. nu när man som liverpool på törstat efter framgång så mm. fruktansvärt jävla länge. Mm. Eh, liksom liksom vinna en titel under våren då. Och sen fram till februari där. Eh, mm. Så ja. Det skulle ju smaka munna. Om det blir så. Verkligen. Ja, ska vi köra lite. Uh, shoutouts innan vi lägger på ja. det här. Vem vill börja? Jag kan per. ta pucken och säga uh, följ oss på Twitter. Twitter.com slash Sweden. Eh, uh, ja. Det är, det är bra så tycker jag. Mm. Robin? Eh, uh. Ja, var ute i solen när det är fint väder ett glass Tycker jag Borsta tänderna efter Nej, Jag håller med, gå ut och kicka lite boll Med vännerna, aldrig fel Det behöver inte vara bra för att det ska vara kul Ja Och Vill man följa mig på Twitter kan man göra det på Elton Hansson heter jag där. Och annars kan ni även lyssna på mig när jag har mitt fantastiska radioprogram mellan 12 och 18 varje vardag på Radio Boeslän. Går att lyssna på radioboslän.se för den som vill det. Eh, fredagar är för att föredra, och det är flörtfredag brukar vara ganska uppskattat faktiskt. Vi. Och med det så tror jag vi tackar för oss. Ja men, Har det gött Så hörs vi en efter nästa helg Och går igenom förutsättningarna inför sista omgången I Premier League Som jag tror nästan aldrig varit så spännande Hej då. Har det gött, hej hej